Die Nies in Afrikaans, weeksta om 9 voormiddag. Goeiemorgen en hartelijke welkom by Net Radio en FM Stereo. My naam is Corrie met vandagse Nies. Een baie gesêne paswees aan al ons christen luisteraars wereldwijd en met speciale liefde van ons hele span en voor het voorgam nie nes, wil ek ook nie die volgende noem, die radio raak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokke nie, artikels en materiaal gebruik in programme is nie die siening van die betrokke omroeper of die radiostasis nie, maar die van die artikel Of die berichtskryber Die radio gee berichte nie steers ons ontvang En is neutraal van enige politieke groep of agenda Die programme word aangebied in samenwerking met net radio SA en FM stereo En ek wil ook net noem Vandaag het ons een speciale bonanza Om ons omroepers en ons personeel ook een geleende te gee Om hierdie speciale dag samendelige sinne Dispandeer, het is toch tyd vir familie die paasnaweek. Ek kom by die nies, die Nationale Instituut vir Oordraagbare Siekte, die die dodetaal weens die uitbreking van die sterioose, sê dat die begin van verlede jaar tot 189 aangepas. Volgens die Instituut is 982 gevalle van die siekte aangemeld. Een groepsgeding is intussen gistert in die maatskapie Tiger Brands ingedien van die maatskapijse fabrieke is verbind met die uitbreking van die siekte. Die klachtes is ingedien dier 10 verteenwoordigers wat familielede van die slagoffers en oorlewendes insluit. Die groepsreksverteenwoordiger Richard Spoor wat 70 benadeelde families verteenwoordig. sê een aanzoek is in Johannesburgshof ingedien waar toestemming gevra word om die maatskapij in een groep geding te daggevaar. Indien die vervolging suksesvol is, kan miljoene rande toegekend word aan die slaghoofers en die families van diegene wat dood is weens die siekte. oud Jacob Zuma het een klagstad ontvang waarvan 18 aanklagte uit een is waarop hy terecht sal staan wanneer hy aanstaande week in die hof verskyn. Zuma sal saam met die maatskapie... Sintel Holding Company verskyn op aanklachte van bedrog, korruptie, geldwasserij en rampokerij. Volgens die staat is Shabir Shaiq, sy maatskapij en Kobigroep na bewering gebruik om omkoop geld namens Zoma te bekom. Shaiq sy maatskapij het na bewering 783 betalings van al te 4 miljoen rand tussen oktober 95 en juli 2005 aan Zoma gemaakt. Die Kobigroep het in rekening en na bewering aansienlijke bedrawe afgeskryf wat geld ingesluid het wat in Zuma betaal is. Die staat voor aan dat Zuma sy posiesie in die regering gebruik het om Shaik met sy sakebelange te help in ruil vir omkoop geld wat Shaik na nou bewering vir die oud-president oud beding het. Die minister van politie, Beekie Siles, sê, hy is vol vertrouwe dat nieuwe leiderschap die doeltreefendheid van die politiedien sal verbeter. Anthony Jacobs is gister aangekondig as die nieuwe hoof van die politie sy misdaad intelligentie afteling. Jacobs is die voormalige hoof van misdaad in die weeskaap. Sili het die aankondiging in Pretoria gedoen. Die nationale misdaad intelligentie diens is die afgelope tyd door verskly skandale geruk en sluitende senior officiere wat bedrog en korruptie gepreeg het. Die nationale politiekommissaris Keel sla Zitole Jacobs as sy eerbaar polissieman bestempel. Die vakantieganger wat na buitbrug, byt, die buitbruggrens pos by Mazzina in Limpopo oorgezek het, sê die verwerking van dokumente beweegbaar, vinniger sê dat die minister van Binnenlandse Sake sy blits besoek. Duisende mense steek die grens tussen zuid afrika en Zimbabwe uit verskeie provincies oor na die buurstaat vir die Paasvakansie. Die verkeer op die N1 tussen Polokwane en Musina is ook gistermiddag het ook gistermiddag begin toeneem. Van die motoriste by die grenspos het hierdie minister geloofe sy ingryping om te verseker dat dienste vinniger by die grenspos gelewer word. 3 mens is beseer na die voertuig van die staat sy beskermingsdienste met nog 2 voertuig op die R538 buitenvalbank in Mapumelanga in die botsing betrokken was. Een van die beseerders is een lid van die beskermingsdienste wat verbonden is aan die kantoor van die atyank president David Mabuza. Die ander twee beseerders is met koopbeseeringsnoospital opgeneem. Een woordvoerder van die departement van gemeenskapsveiligheid in die provincie Joseph Mabuza C., Dit lyk like of een weel van een van die voertuig losgekom het terwyl dit beweeg het en dit daar na teen nog twee voertuig geboots het. Die Amerikaanse regering sê Moskou sy aangekondigde uitzetting van 150 westerse diplomat is ongeregvaardig en Amerika kan nie verdere optrede tegen Rusland uitsluit nie. Rusland het die stap aangekondig in reaksie op die onlangs uitzettings van die Russische diplomate dier Amerika, die Vereenigde Koninkrijk en die bondgenote oor die vergiftiging van die voorsmalige spion in Britannia. Volgens die woordvoeder van die Amerikaanse departement van buitenlandse saken, moet Moskou nie nou probeer om hom voor te hou as die slagoffer, terwyl die werkelijke slagoffers Sir J. Skripal en sy dochter is nie. Skripal en sy dochter, Julia, was die tykens van die Senigas aanval vroer vir dees maand. Moskou het die bewerings ontkien dat hy betrokke was by die aanval wat in England plaas gevind het. Die hospital wat vir Julia Skripal behandel het sê in en, en sy is nie meer in die kritieke toestand nie en het goed op die behandeling gereageer. Julio en haar pa Sergei is byna vier weke gelede na die Sienigas aanval in die Solspurie district hospital opgeneem. Sergei Skripal is echter steeds in een kritieke maar bestendige toestand. Die minister van vervoer, Dr. Blijtens in Mandi, het een verhooging in tolgeld wat met inflatie treetou aangekondig. Die nieuwe toltariewe 3 op 12 april in werking. Die nieuwe tolbedraag, sal op die 1-3 tussen Johannesburg en Durban, die 1-4 tussen Mozambique en Botswana, as ook die tolpaai van die 1-1 N1, en 2, 1-17 en die R-30 van toepassing wees. Dit is ook op 1 tolpaai van toepassing. Die bedraag op een paar tolpaai, like soos volg, daar is klas 1, dis lichte voortuie, klas 2, middelslag zwaar voertuie, klas 3 groot zwaar voertuie, en klas 4, ekstra groot zwaar voertuie. Die N1 genoot de tunnel, 38 rand, 105 rand, 164 rand, en 266 rand. Op die N2 dit se kama, 50 rand, 50 rand, 50 rand vir klein voertuie, 127 rand, 305 en 431 rand. Die in 1 verkeerde vlei to pad is dit vir en half tot rand 50 109 rand 164 rand en 230 rand die n1val R63.50 120 rand 144 rand en 192 rand die n1 grasmeer die R er, of uh, dit is R19 57 rand 67 rand en 88 rand die n1 kraanskop 43 rand, 109 rand, 146 en 179 rand. De N1L, 55 rand, 50, 104, 125 en 168 rand. De N2, dis die Oe is 11 rand, 23 rand, 30 rand en 43 rand. Dit is die versklande bedra wat betaalbaar is ten opzichte van die verskillende klasse voertuig by verskillende tolpaaie. Een vrou van Durban is donderdag ernstig beseer, toe sy na bewering herhaaldlik met een mes gesteken aangerand is, dier haar huiswerker en die sekerrel. Die Nationale Seeriedingsinstituut die NSRI donderdag na intensieve soektocht drie mens by sy seiljag in Portalismuf op die rotse geloop het uit die seer gereed. Dit is die einde van veroogendse Niesbrug, kom ons luister op hier die goeie vrijdag na Barbara Rij met One Day at a Time, voordat ons by die weer in die verskillende areas, soos die weerbureau, kom hier is Barbara Rij. woman, help me believe in what I could be and all that I am, show me the stairway I have to climb, Lord for my sake, teach me to take one day Jesus, you know If you're looking below It's worse now than this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 Maak vandag jou dag, met vandag vervoer. Doe kom nie! Weermen, weermen, is dit reen of sonskijn vandag? Weer vir vandag 30 april, ach jammer, 30 maart, So dier die Afrikaanse Weerbureau, jammer vir die enigse amper maand vir uit, toch? Goudin gedeeltelik bewolken warm, die verwachte temperatuur in Johannesburg is 14 tot 27 gradus Celsius en in Pretoria 16 tot 30 gradus Celsius. Mapomalanga, gedeeltelik bewolk om warm en naasbrek is verwachte temperatuur, 16 tot 30 gradus Celsius. Limpopo, gedeeltelik bewolk om warm, tot baie warm en in Polikwane is verwachte temperatuur, tussen 14 en 29 gradus Celsius. Noordwies, bewolk tot gedeeltelik bewolk en warm met reenbuie en donderstorms plek plek in My King en in Vryburg is die verwachte temperatuur tussen 17 en 23 gradus Celsius. Die Vrystaat bevolk in koel tot warm met die reenbuie en donderstorms plek plek in die centrale deel van die provincie. In Bloemfontein is die verwachte temperatuur tussen 17 en 22 grade Celsius. In die Noordkaap bewolk in die ochend, andersin is gedeeltelik bewolk en koel cool, tot warm met reenbuie en donderbuie plek plek in die oosten. Die wind langs die kus sal licht wees en later sal die sterkste uit oosten begin waai. In Kimberlie is die verwachte temperatuur tis in 18 en 27 gradus Celsius, en in appien tis, tis in 17 en 27 Die westkap, bewolk en koel cool tot warm met reen, en reen by een plek plek langs die sydkap en angreensende binnenland, sachte reen in mistige toestande, word vroegdag langs die sydelike deel van die westkis verwacht. Dit sal gedeeltelik bewolk in die westelike gedeelte, en centrale kant karo raak, In die middag in Kaapstad is die verwachte temperatuur tussen 16 en 22 en in George tussen 15 en 22 grade Celsius. Die Ooskaap, die westelike gedeel van die provincie sal bewolken koolwees met reenbuie het plek plek en die ooslike gedeel van die provincie sal het bewolken koolwees met verspreide buie en donerbuie. Die verwachte temperatuur in Porta-Lisbert is tussen 17 en 23 Celsius en in Oost-London tussen 19 en 22 graden Celsius. Kwaasjule natal, matig en warm, maar koel cool in die suidwestelike deel van die provincie. Dit is al gedeeltelik bevolk raak met reenbuie en donderbuie in die suide. In Durban is die verwachte temperatuur tussen 19 en 28 gradus Celsius en in Richard, Richardsbaai tussen 20 en 28 grade Celsius en in Pieter Middelsburg tussen 14 en 8 en 20 grade dit is die einde van vir ons in Weerbrug, besoek geris ons webverwe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radio ook speel op die webverwe en jy met enige safon of rekenaar kan saamluister doorgeris rond, daar is ook potgooie van vorige programme indien jy dit gemis het. Sluit ook so aan by ons Facebookgroep en gaan hou van ons Facebook blaaie, nou ook al jou vrienden en familie, om saam met ons te keier. En indien jy wil adverteren by radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak, of kooperatieve beskuit, kontak ons geris by webblad, onder die hoofie kontak ons, Daar is een vormpje daar wat jy kan invul en ons sal terugkom in jou toe met die pakket wat jou sak sal pas. En indien jy jou bescheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my Corrie geris en ek kan vir jou een webwerf bouw. Jy krijg gratis domein levenslang met 2000 meka harde drijf spasie, 10 e-post adresse en a gratis SSL sekreteits systeem op jou webwerf. Kontak my geris op my webwerf by Corrie bei Nederolie is of stuur vir my 'n boodskapie op die kontakvormpie. Jy kan ook vir my e-pos stuur by kurri@unicoppletecanlab.co.za. Wil jy oor werkens bemerk nasionaal en internationaal reeds gedrukte boeke of e-boeke, dit word op ons winkeltjie gelaai. Kontak my vir meer besonderhede my skapadres kurripenslab3 of jy kan my uh, e-posjie stuur by curryby unicopplecanlab binciopenzeta of curryby netradio isopenzeta. Eigi boeke wat geproof lees of vertaal moet word, ons kan help. Selfs al word die boek in audioformaat op Siri gemerk, Kathy, kan jy toe help stuur vir 'n boodskapie vir 'n kwotasie. Dit is Kathy by doen dit gerust, dit is die moeite waard. Keir saamwewebwerwe of met Tune in gaan volgens ome daap TuneIn ook, jy kan met die enige cell phone, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldwijd, saam met ons keir, so lang jy toegang het to die internet. Ek wil net weer noem, die radio raak nie by politieke of godsdienst argumenten betrokken nie, artikels en materiaal gebruik in die programme, is nie net vindig die siening van die betrokke omroeper op die radiostasie nie, maar die van die artikel om die berichtskryver. Die radio gee berichte nie soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking met Net Radio SA en FM Stereo. Geniet jou dag saam met ons met heerlijke herreuitzienings vandag. Ons die herreuitziening Bonanza luister geres in. Binnen die volgende half uur, 10.30 sal ons Eredienst uh, diensteer dokter Tini Eders OP skakel in en vanavond sal daar natuurlijk weer uh, oordenking wees. Geniet jou pas nawek saam met jou familie, rij veilig indien jy op die pad is, wees maar bedag en paraat, hou die ou voor jou dop, langs jou achter jou, dunks, maar vir hulle allemaal saam en wees veilig, kom veilig by jou bestemming aan. Genie die dag, tot later. En ek speel vir jou uit, met nog een geestelike, of een liekie, hier is Beth Midler met From a Distance. Een liefde dag verder, tot ziens. snow kept mountains wide from a distance the ocean me la